Однак я зціплю зуби, зриваюся обличчям в подушку, і гаряче минуле летить до мене як осейний рій, хіба що лише не жалить. Мені жаль чоловіка, неймовірно самотнього, у своєму багатолітньому мовчанні і неочікувано доброго до мене. Я... Ніколи не була заздрісною, проте, не дивившись на передсмертні бабусині муки від склерозу, в молодості я заздрила лише ясній пам'яті людей похилого віку, бо сама хотіла дожити до старості при повній пам'яті. А ось він той час, не чиясь, а моя старість, та об'єкт колишніх заздрощів для мене тепер виявився обтяжливим. Тепер ясність пам'яті заважає. Хоча, звісно, гріх казати таку дурницю, але це також якась мана, бо чим далі, тим я знищую себе коперсанням у минулому. Воно давно мало зблякнути, розмитися, подалиніти ач ні. Ця стара курва пам'ять розкручує, неначе рулон шпалер, події 30-річної давності, вертає їхню послідовність, гальмує на дрібницях, розкладає на кольори, видобуває запахи і звуки і знову пришпилює до задавленого болю, ніби бере на гак чи садовить на палю. Є в цьому якась велика природна несправедливість, бо тільки ліси і гори можуть довгий час тривати під сніговими завалами, а людина, ця маленька комашка і безкрила птаха, не має тієї сили опору, яка би противилася її внутрішнім надпотужним психічним стресам. Хоча, хто зна, я ж, виходить, маю ту силу, якщо іще можу тримати в собі, як у пивниці, згусток похованих таємниць. Може, навіть і вмру із ними – Іншим разом мені здається, що я сходжу з розуму від спогадання. І тоді за будь-яку ціну намагаюся не втратити контроль над своєю психікою. Щипаю шкіру, гамселю кулаками ноги, наступаю на щось твердече й колюче, аби лише привести до тями збуджений розум. Як не дивно, але саме процес згадування дає відчуття контрольованої реальності. Тоді ночі минають однаково. Мій старий крутиться в сусідній кімнаті з боку на бік, а я тут, на зручному, але одинокому ліжкові, згадую нас молодими і безумними. І з відстані часу, здається, що... В соте перечитую одну і ту ж книжку, де відома кожна буквочка і кожна кома в тексті, але я чомусь затято його перечитую, ніби хочу вивчити на пам'ять Талмуди минулого. Не знаю чому, та найчастіше в голову лізе щось дурне, образливе. Здавалося б, після стількох десятиліть чути в собі порухи образи за давнє нерозумно дико але образа копошиться доти поки не перейде у злість тоді мене начисто покидає жалість до старого чоловіка лишається прикрість від неможливості змінити плин днів в такі хвилини я Гарячково перекидаю в пам'яті, як речі в шафі, один незмінний багатолітній сюжет –